بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله ونصلي ونصلي على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله اوصيكم وإياه بتكوا الله فقد فاز المستحق مسلمين مسلمين ونعم دهان لرحمة الله سبحانه وتعالى di dalam subuh hadis riwayat daripada Abi Idris Al-Hawlani rahimahullah taala <todihar> katanya dia "dakhaltu masjidad Dimashq wa idza fatan baraqus sanaya wa idza an-nasu ma'ah fa idza ikhtalafu أثندوه إليه وصدروا عن رأيه فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه، فلما كان من الغد هجرته فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي، فانتظرته حتى قضى صلاة، ثم جئته من قِبل وجهه، فسلمت عليه، ثم قلت والله إني لا أحبك لله. قال آب الله فكنت الله فقال آل الله فكنت الله فأخذ بحبوة ردائي فجذبني إليه فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتزاورين فيها والمتبازلين فيها أو كما قال Hadis sahih riwayat Imam Malik di dalam kitab al Muwatta dengan Isnad yang sahih seorang yang bernama Abi Idris Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala dia daripada kalangan tabi'in, dia bukan sahabat dia menceritakan kata dia satu hari dia pergi ke masjid Damsyid dia kata, dah kantu masjid di masyid. Satu hari aku masuk ke dalam masjid di Damsyid. Fa'idha fatan barra kustanaya. Dia kata dia dapati dalam masjid tu ada satu orang pemuda. Yang dia di barra kustanaya. Ha? Kelihatan gigi dia bercahaya. Ha? Idris Al-Khawla ni, ni dia cerita Dia kata, satu hari dia pergi masjid Damsyik Bila dia sampai di sana Dia tengok ada satu orang budak muda Dia kata Fatan Fatan ni budak muda Dan budak muda ni Dia tengah duk mengajak dalam masjid Dan dia ni Gigi dia cantik dan bercahaya wa idzan nasu ma'ahu dan orang ramai dok ada ramai keliling dia pakado dengar dia dok mengajar di masjid ni fa idza ikhtalafu fi syai' asnaduhu ilaihi kata abi idris dia dapati semua orang yang ada di masjid itu, kalau ada apa soalan ataupun ada apa masalah, percanggahan pendapat dan sebagainya, asnaduhu ilaih. Mereka keserah urusan tu pada dia. Minta dia selesaikan masalah pak. Abu Idris ni dia nak cerita dekat kita Pengalaman dia Dia pergi di masjid Damsyik Dia tak pernah pergi Itu kali pertama dia pergi Bila dia sampai di sana Dia tengok ada satu orang Yang dia ni Bila dia duk mengajak orang ramai Dan dia ni nampak satu orang yang Very presentable ha, Nampak dia ni ok steady Nampak dengan bersih dia Nampak dengan gigi dia putih Dan sebagainya Nampak dia ni orang hebat Dan orang lain pun Apa masalah semua rojok dekat dia Begitu bahkan lebih daripada tu bila dia keluar pendapat bila dia keluar cakap semua orang tertarik pada cakap dia anhu, maka aku pun tanya orang ada, ada keliling aku ni siapa dia ni siapa dia ni orang ni yang nampak ni hebat sangat ni nampak dia pun okey, nampak dia orang hormat dia apa masalah orang tanya dia siapa dia ni faqila maka orang bagi tahu dekat dia hadza muaz bin jabal inilah yang dikatakan muaz bin jabal ini nama besar eh? muaz bin jabal ini nama besar bila dia tanya siapa ni dia ni orang semua tertarik dekat dia bila dia cakap semua orang dia orang dengar apa cakap dia bila orang ada masalah semua pun refer dekat dia siapa dia ni orang jawab dekat dia hadza muaz bin jabal inilah Muaz bin Jabal sahabat Nabi yang sangat terkenal. Falamma kana min al-ghad dia kata keesokan harinya. Tu dia pi malam, dia pi malam dia tengok dia tengok Muaz bin Jabal ni dia rasa kagum dengan Muaz bin Jabal. Jadi dia pun balik ke rumah, esok paginya dia kata, "Hajar tu Aku awal-awal lagi Dia kata aku dah pergi dah ke masjid ni Abu Idris ni Dia kata pagi-pagi So awal-awal Dia kata aku rasa aku orang mola sekali yang pergi ke masjid Hajar tu Maka bersgera aku tinggal tempat tidur aku Nak pi ke masjid Dan harap-harap aku orang mola sampai di masjid qad Bila aku sampai Tengok-tengok dia ni ni yang kata Muaz bin Jabal yang aku kagum bila tengok dia semalam ni, dia dah awal dah duduk ada di masjid, mendepului aku lagi. Begitu. Wa wajadtuhu yusalli. Bila aku sampai, aku tengok Muaz bin Jabal, yang kata sahabat Nabi yang terkenal ni, fa wajadtuhu yusalli. Aku sampai, dia dah duduk semayang dah di masjid. Begitu. Fantazartu, maka aku tunggu dia tunggu sampai dia habis sembahyang hatta qada salata sehinggalah dia selesai semayang dia summa ji'tuhu min qibali wajhihi bila dia habis sembahyang aku mai depan dia aku mai duk menghadap depan dia fasallamtu alai aku bagi salam dekat dia summa qultu kemudian aku terus kata dekat dia wallahi inni la lillah bila aku dapat peluang duduk depan dia, aku salam dia, aku bagi salam dekat dia, aku terus kata dekat dia, Wallahi, demi Allah, inni la'uhibbuka lillah. Demi Allah, aku kasih kepada kamu kerana Allah. Dia duduk tengok daripada jauh dah semalam ni, dia tengok dia berkenan dengan Muaz bin Jabal ni. Dia tengok Muaz bin Jabal ni nampak orang hebat, nampak rupa dia tu, nampak orang yang boleh dipercayai. Tunggu sampai pagi esok Cepat-cepat dia pergi jumpa Awas-awas pagi dia pergi masjid Dengan harapan Kalau ada Mu'az bin Jabal Dia boleh duduk dekat Dia sampai Mu'azaz duduk semayang dah Maka dia tunggu Tunggu sampai Mu'az bin Jabal habis semayang Dia pergi mengadak depan Bila sampai depan Dia terus kata Wallahi Demi Allah Ini la'uhib bukan lillah Demi Allah Aku kasih dekat kamu ni kerana Allah فَقَالَ Allah Allah dia A tu panjang dalam bahasa Arab. Bila dia A panjang tu makna dia ada dua alim. Kita boleh baca Allah ataupun A Allah. A Allah A oh, haqmullah tu makna dia hal dalam bahasa Arab. A oh, membawa makna hal. Al maksudnya adakah. Allah maksudnya A Allah maksudnya hal Allah. Maksudnya, Allah. Maksudnya, Allah. Maksudnya adakah betul kamu sayang aku kerana Allah? Ha, itu maksud dia. Fakultu Allah. Maka jawab Abu Idris tadi ni. Dia kata betul eh? Kerana Allah. Aku berkasyon tengok gigi ha. Aku berkasyon tengok janggut ha. Tapi aku syok. Aku suka. Aku rasa cinta. Aku rasa kasih dekat kamu ni kerana Allah. Dia kata. Fakalan adilah muaz bin jabal tanya dia lagi sekali adakah kerana Allah kamu kasih aku Fakultu Allah jawab abu idris ya dia kata kerana Allah aku kasih kepada kamu dia bertanya dua kali macam tu fa akhadha fajabazani ilai dia pun terus pegang selendang hak duduk atas bau Abu Idris ni Muaz bin Jabal terus pegang selendang hadud atas bau ni dia pegang dia tarik mai dekat dia Fakalah, maka kata Muaz Abshir, dia kata bergembiralah Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Dia kata sesungguhnya aku ada dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Kata Nabi, "Qala Allahu Ta'ala." Nabi kata, "Allah ada berfirman dalam satu hadis qudsi. Tuhan kata, "Wajabat mahabbati lil mutahabbi fiya." Allah Subhanahu wa ta'ala ada berfirman dalam satu hadis kursi, Allah kata, "Wajiblah kasih aku kepada orang yang berkasih kasihan kerana-Ku." Tuhan kata, siapa di kalangan manusia, kalau dia kasih satu orang kerana Allah, Allah kasih dekat dia. Wal mutajalisi nafiyah. Dan wajiblah kasih Allah kepada orang yang dia sanggup duduk-duduk kerana Allah. Dia duduk, dia berkawan dan sebagainya kerana Allah. Dia main masjid nak mengaji ni duduk. Wal mutajalisina. Dia main masjid dia duduk-duduk ni duduk antara maghrib dan insya ni duduk ni kerana Allah. Bukan kerana tak nak kerja. Bukan kerana sahaja nak buang masa. Bukan kerana nak mengisi masa lapang. Tak. Tapi kerana Allah. Dia main ni dia nak mengaji kerana Allah. Kalau dia faham Islam suruh dia menuntut ilmu Dia faham hidup tidak akan betul Kalau tidak dipedomankan dengan ilmu Maka dia nak belajar ilmu ni kerana Allah Maka dengan kerana tu dia main dia duduk kerana Allah Kalau kerana tu Allah kasihkan dia Dan wajib kasih Allah kepada manusia Yang mereka ni saling ziarah menziarahi kerana aku Tuhan jatuh kalau dia pergi rumah kawan dia kerana Allah. Kalau kawan dia mai rumah dia kerana Allah. Dia pergi rumah kawan dia bukan kerana dia nak bodek kawan dia. Kawan dia mai rumah dia bukan kerana nak jak dia tapi dia pergi rumah kau tu, kau tu mai rumah dia kerana Allah. Bang siapa yang pergi rumah orang, pergi rumah kawan, pergi rumah saudara kerana Allah, Allah kasih dekat dia. Tuhan kata macam tu. Wal mutabadzilina dan barang siapa yang saling hadiah menghadiahi. Kerana Allah, maka wajib kasih Allah kepada mereka. Bagi hadiah ke kawan dia. Tak ada apa saja, bagi pen ke kawan Saja bagi buah ke kawan dia. Saja apa benda nak bagi, bagi. buku, bagi kitab, bagi apa benda yang ada kat dia. Saja dia bagi. Dia bagi itu kerana Allah. Maka wajib kasih Allah kepada dia. Hadis itu hadis sahih. Dicatatkan hadis ini sebagai hadis sahih oleh Imam Malik di dalam kitab dia al Muwatta. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kita dah baca beberapa kali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ada tujuh golongan manusia yang mereka ini akan dapat naungan, akan dapat lindungan daripada Allah pada hari manusia tidak dapat lindungan. Sabatun yuzillukumullah fi zillih "Yauma la dhilla illa dhillu." Nabi kata begitu. Ada tujuh golongan manusia yang depa ni akan dapat lindungan, dapat naungan daripada Allah pada hari orang lain tak dapat perlindungan daripada Allah. Hari apa? Pada Mahsyar matahari duduk sejengkal atas kepala semua orang duduk dalam keadaan panas terik tenggelam dalam peluk sendiri tapi ada tujuh golongan manusia Allah wa'mai satu lindungan dekat dia waktu orang tengah panas dia tak panas di antara tujuh tu Allah Subhanahu ada sebut iaitu dua orang ijtama'a alai wa tafarraqa alai nabi kata depa ni kalau berjumpa kerana Allah. Dan kalau mereka berpisah pun, kerana Allah. Salah satu golongan, dia akan dapat lindungan Allah pada hari orang lain tidak dapat lindungan. Iaitu orang yang berkawan, yang berkasih-kasihan kerana Allah SWT. Bahkan dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. قَدْ أَنَسَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أُحِبُّ هَذَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمْتَ قَالَ لَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلِمْهُ فَلَاحِقَهُ Fakalah, Inni Ahabuk fil Allah. Fakalah, Ahabuk al-Lizi kama kata hadis riwayat Imam Abu Dawud. Anas bin Malik menceritakan dia kata satu hari satu orang lelaki lelaki duduk sebelah Nabi saw. Ha? Nabi lo duduk, duduk ada satu orang sahabat dia duduk sebelah Nabi. Tengah dia duduk sebelah Nabi, famarra rajulun lalu pula satu orang lelaki lain ke depan. Nabi duduk sini, dia duduk sebelah Nabi. Tiba-tiba lalu satu orang lelaki lain lalu di depan kata laki -laki yang duduk Nabi ini, dia. Faqala Kata lelaki ya hak duduk sebelah Nabi ni, dia kata ya Rasulullah, ini la uhibu Hak duduk sebelah Nabi ni, dia kata ya Rasulullah, aku nak bagitau kat kamu, aku sukalah dekat dia ni. Begitu. Dia duduk dengan Nabi lalu satu orang dia beritahu dekat Nabi dia kata ya Rasulullah ni kau hak lalu depan kita ni aku suka dekat dia aku rasa aku cukup suka dekat dia dia bagi tahu dekat Nabi benda ni Faqalahu nabi sallallahu alaihi wa Nabi bila dengar dia kata macam tu Nabi kata kat dia Nabi kata a aalamta Nabi kata ha tak lagi kat dia kata hang suka kat dia dia beritahu Nabi. Kata dia suka kawan tu. Dia beritahu kat Nabi. Nabi tanya dia tak sahabat kat aku. Nabi kata dekat dia. Habak kan? tak lagi kata kan? suka kat dia. Kala lah. Dia kata tak lah saya tak habak lah. Tapi saya suka kat dia. Kala Nabi alaihi wasallam. Nabi kata kat dia. Nabi kata a'limhu. Nabi kata pergi habak ke dia. Kalau betul kamu suka kat dia. Kalau betul kamu ada satu perasaan kasih kepada dia. Kalau betul sungguh kamu cinta kepada dia. Pihak bakat dia kata kamu suka kat dia. Maka dia pun tak buang masa. Lepas Nabi kata tu terus dia pergi dekat kawahan. Dia kata dia suka tadi. Dia terus pergi dekat kawan tu. Dia kata dekat kawan tu. Ini uhibbu kafillah. Dia kata aku nak bagi tahu kamu sesungguhnya aku cinta, aku suka, aku berkenan dekat kamu kerana Allah. Dia kata. Faqala. jawab laki-laki hak -laki, dia mai habar ni. Laki-laki ni katakan dia ahabbaka allazi ahbabtani la. Dia kata balik dekat kawan ni, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala kasih kepada kamu kerana kamu kasih kepada aku kerana dia. Oleh kerana kamu kasih dekat aku ni kerana Allah, maka Allah kasih dekat kamu. Dia jawab balik macam tu. Dia demai dekat Nabi, Nabi kata betul apa yang kau untuk kata. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Abu Dhaf. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita nak buka dalam kitab hadis, banyak sebenarnya hadis-hadis yang menggalakkan suruh kita ni sayang kepada sama-sama orang Islam. Banyaklah hadis. Hadis Nabi ni kalau kita buka tengok sahih Bukhari, kita buka sahih Muslim, kita buka sunan, sitah sunan, kitab-kitab hadis yang mengimpun ke enam hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh ke enam-enam ulama' hadis, kita buka kitab Riyadhus Salihin ini semua adalah nama-nama kitab hadis. Kalau kita buka, contohnya kita cari bab yang macam ni, cukup banyak hadis yang Nabi saw diwasi lana bagi tahu kepada kita bahawa kita dianjurkan supaya sayang kepada sama-sama orang yang mengucap dua kali moshad. Supaya kita bila tengok orang Islam, kita tengok dengan pandangan kasih sayang. Bila kita tengok orang Islam, kita tengok dia sedara kita. Bila kita tengok orang Islam, kita tengok dia boleh dijadikan sahabat kita. Bila kita tengok orang Islam, kita rasa kalau kita boleh masuk syurga, kita nak masuk sama dengan dia. Hadis yang menggalakkan kita supaya berbaik sangka kepada sama-sama orang Islam. Kerana ini dituntut oleh Allah dan dituntut oleh Nabi SAW. Semoga mudah hadis-hadis yang macam ni dapat menyuburkan lagi kasih kita dan sayang kita kepada sama-sama saudara yang seagama dengan kita. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid tiga. Bahrul Mazi jilid 3. Mukasabat 26 Muka Sobat 26, kita masih lagi membincangkan hadis-hadis yang berkaitan dengan sembahyang jamak dan qasar. Dan kita memulakan dia dengan sembahyang qasar dulu. Pada malam ini kita sambung lagi satu, dia kata masalah. Qasarkan sembahyang dengan dua rekaat dan dalilnya. Apa dalilnya? Apa nas yang... ...menunjukkan sembahyang kasar ini dua rekaan. Tentuan, satu benda yang kita nak kena ingatkan selalu ialah... agama kita ni agama Islam. Agama Islam dia berdiri di atas Quran dan hadis Nabi. Yang ni jangan lupa. Agama Islam dia berdiri di atas Quran dan hadis Nabi. Agama Islam tidak berdiri di atas pendapat orang. Agama Islam tidak berdiri di atas suara majoriti. Agama Islam tidak berdiri di atas apa yang popular. Tetapi agama Islam berdiri di atas kebenaran. Dan kebenaran itu ialah Quran dan hadis Nabi. Walaupun kebenaran itu, walaupun Quran, walaupun hadis Nabi itu nampak bercanggah dengan kehendak nafsu kita. Tetapi Quran itu tetap benar dan mesti dibenarkan di dalam masyarakat adalah apa jua keadaan yang ada. Begitu. Pada malam ini, dia kata kasarkan sembahyang dengan duarkan apa dalilnya. Bila kita nak buat satu orang ibadat, ibadat apa? Sembahyang kasar. Apa dalil dia? Ada tak ada dalil? Ada tak ada ayat Qur'an ke hadis Nabi ke yang suruh buat? Kalau tak ada, nanti tisak dulu. Kalau ada, kita nak tengok dalilnya macam mana dan kita akan buat menepati dalil yang ada. Ketahuilah saudaraku telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi hadis yang menunjukkan kasarkan sembahyang dengan dua orang ada hadis dia kata yang menyuruh kita buat sembahyang kasar dua orang iaitu kata dia an Abi Nabrah radhiyallahu anhu su'ila Imran ibn Husayn an salatil musafir diriwayatkan daripada Abi Nabrah kata dia ditanya orang akan seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi s.a.w. yang bernama Imran bin Husayn radhiyallahu anhu iaitu ditanya tentang sembahyang musafir ada orang tanya Imran bin Husayn, dia ni sahabat Nabi orang tanya dia tentang sembahyang musafir adakah Nabi mengkasarkan sembahyangnya di dalam musafir ataupun tidak? orang nak tanya, Nabi ni kalau dia musafir dia buat tak sembahyang kasar? Enggak. nak bagi puas hati sebab apa? sebab ada orang bila dia musafir daripada Pulau Pinang nak pi Kuala Lumpur dia tak mau buat semayang kasar dia nak buat semayang parakaat juga baiklah ni kita nak tahu Nabi buat tak semayang kasar kita nak tahu yang tu dulu Nabi buat tak semayang kasar Nabi buat sekali ke? Nabi buat tiga kali aje kah? ataupun Nabi tiap-tiap kali musafir dia buat semayang kasar kah? Ha, kita nak tahu yang tu Maka dijawab oleh Imran bin Hussein. Faqala hajajatu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Fasalli raka'atayin. Maka kata dia telah naik haji aku. Yang ni mengerjakan haji aku berserta dengan Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Maka sembahyang Nabi akan zahir, asar dan Aisyah. Dua-dua raka'at. Imran bin Husain dia kata aku berpeluang pi buat haji sama dengan Nabi. Aku pi buat haji sama dengan Nabi dan selama tempoh buat haji itu dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang kafar bagi sembahyang sembahyang yang empat rekahan. Lohor Nabi buat doa, Asyraf Nabi buat doa rekahan, Aisyah Nabi buat doa rekahan. Sepanjang sepuluh hari itu sepuluh harinya Nabi buat haji sepuluh hari. Dalam tempoh 10 hari itu, daripada hari Nabi sampai daripada Madinah, sampai di Mekah, sampailah sempurna tamam haji yang Nabi buat, habis semua masa 10 hari. Dalam tempoh itu, Nabi SAW melakukan sembahyang kasar. Begitu. <tuh> Dia kata dan tidaklah ditanamkan rakaatnya tiap-tiap satu perlu itu dengan empat. Dia kata dan Nabi SAW tak ada pula masa Nabi buat masa Nabi buat haji sama dengan aku tu tak ada pula Nabi SAW sembahyang Zuhur Asar dan Aisyah empat rakaat tak ada. Sepanjang tempoh itu, Nabi sembahyang qasab dua rakaat. Kami bimbang dengan Nabi. Nabi sembahyang dua rakaat. Cerita dia macam tu sambung hadis tu dia kata wa hajjatu ma'a abi dan naik haji aku serta dengan khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu sayidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan tidak maka tidak diubahnya jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni sembahyang dua rakaat qasad pada sembahyang zuhur dan dan asar tu bukan dan maghrib ha, dia silap ha, dia kata dan tidak diubahnya jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni sembahyang dua rakaat qasar pada sembahyang zuhur dan asar dan Aisyah dan tiada juga ditamamkannya tu Ni sahabat ni Imran bin Husain dia kata aku pergi buat haji sama dengan Nabi, selama tempoh haji Nabi sallallahu alaihi wasallam buat sembahyang qasar. Zuhur, asar, isyak dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Dah Nabi wafat, Saidina Abu Bakar jadi khalifah. Abu Bakar pergi buat haji, aku ikut lagi Saidina Abu Bakar pergi buat haji. Serupa juga Saidina Abu Bakar masa tempoh dia buat haji, maksudnya masa musafir itu Saidina Abu Bakar As-Siddiq juga buat sembahyang dua rakaat dua rakaat dua rakaat bagi zuhur asar dan isyak macam mana nabi buat macam tu sayyidina ubakar buat tidak diubah sikit pun oleh sayyidina abu bakar as-siddiq dia kata sambung hadis tu dia kata wa'a umara fa sall fa sall dia kata, dan naik haji aku serta amiril mu'minin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka tidak juga ia mentamankan sembahyangnya dalam musafir ketika mengerjakan haji itu. Bahkan sembahyang dia akan dua rekaat kasar. Nak Sayyidina Umak jadi khalifah pun. Sayyidina Umak pihadi aku pih lagi dengan Sayyidina Umak. Dia kata sahabah juga Sayyidina Umak pun. Dalam tempoh musafir, semayang zuhur dua rekaat. asar dua rekaat. Dan semayang isyak dua rekaat. Dia jadi imam, kami ikut. Umak pun tak ubah sikit pun. Macam yang Nabi buat. Macam tu Umak buat. Dia kata. Sambung hadis tu. Wa ma'a asman sitatinin min khilafatih awtaman yasinin. Ha? Maka naik haji pula aku serta Amirul mu'minin Sayyidina Osman bin Affan radiyallahu anhu. Selama enam tahun dalam masa jadi khilafahnya ataupun lapan tahun. Bila dah wafat Sayyidina Umar al-Khattab naik Sayyidina Osman. Sayyidina Osman pula dah memerintah enam tahun ataupun lapan tahun. Dalam tempoh tu Sayyidina Osman buat haji dia setiap tahun. Masa Sayyidina Osman pergi buat haji, aku ikut juga, dia kata. Maka sembahyang ia akan dua rekaan kasar juga. Sebagaimana jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dan Umar. Osman pun sama juga. Dalam tempoh enam tahun ataupun lebih kurang lapan tahun tu dia kata Sayyidina Osman sembahyang. Zohor, Ashab dan Aisyah Ketika musafir Dua rekaat, dua rekaat, dua rekaat juga Macam mana Nabi buat, macam Nabi Bakar buat Macam mana Sina Umar buat Macam tu Sina Osman buat Untuk tempoh enam tahun Ataupun lapan tahun tu Kemudian dia kata Maka kemudian daripada lapan tahun itu Ditamamkan sembahyangnya Di dalam musafirnya Oh, pula dah. Selina Osman ni dalam tempoh 6 tahun ataupun 8 tahun tu bila musafir, dia buat dua rekaan, kasar. Selepas tempoh 6 tahun ataupun 8 tahun tu, dia buat tamam pula. Semayang Zohor dia buat 4, as dia buat 4, Aisyah dia buat 4, walaupun dia dalam musafir. Selina Osman buat macam tu. Yang ni, tidak dikerjakannya seperti jalan Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan Umar lagi, dia beritahu. Lepas enam tahun jadi khalifah, tengok dia ubah style pula. Sino Osman ni. <coughs> Bila musafir, dia tak buat dah semayang kasar. Dia buat semayang tamang. Dia buat semayang empat rakanan cukup pula dah. Kata Imam At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Dan telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Dan hadis ni cukup kuat. Hadis yang menceritakan Syedina Osman ni Selepas 6 tahun Ataupun selepas 8 tahun Dia buat semayang tamam Dia tak buat semayang Kasar Ketika dia musafir Imam Bukhari pun ada Riwayat hadis ni Imam Muslim pun ada Riwayat hadis yang seperti ini Baik masalah Dia kata Ta'wil Osman dan Aisyah Tidak kasar semayang Baiklah ni Ulama nak buat ta'wil Ta'wil maksudnya Nak buat spekulasi Nak buat andaian Nak andaikan Pasal apa agak-agak Sidina Osman dekat-dekat nak wafat, dia buat semayang tanam Dia buat semayang 444 walaupun dia musafir Pasal apa agak-agaknya? Kata dia, ya sedaraku, di dalam masalah 75, hadis menyebutkan Sidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu, tidak mengkasarkan sembahyang pada akhir khilafahnya. Tadi hadis tadi kata, dekat-dekat nak wafat, Sina Osman dah tak buat dah semayang, khasar. Sebaliknya dia semayang cukup. Semayang yang empat, rekan, dia buat empat. Dia tak buat dua orang dah. Walaupun dalam musafir. Begitulah datang hadis yang menyebutkan Siti Aisyah, isteri Nabi SAW, tidak khasar semayang di dalam musafir. Oh, Dan ada juga hadis mengatakan Aisyah, isteri Nabi pun biasa dalam musafir dia buat semayam empat rekaat juga dia tak buat dua maka sebab keduanya tidak kasar itu telah bersalah-salahan ulama' pada takwilnya. jadi ulama' ni bila jumpa hadis macam ni masing-masing bagi pandangan bagi pendapat maka antara satu ulama' dengan satu ulama' tak sama pandangan dia kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim telah bersalah salahan ulama' pada ta'wil keduanya. Maka yang sahih, yang berjalan atasnya al-muhakifun, bahwasanya Azman dan Aisyah, memikirkan khasar itu harus. Maka diitmankan itu pun harus. Maka memilih keduanya akan salah satu daripada dua ini, yaitu mereka memilih untuk tamangkan semayah. Ini pendapat yang diterima oleh majoriti ulama' Mereka kata cerita dia lagu ni Bukan ada masalah apa, tak ada masalah apa Cumanya Sayyidina Osman Dan juga Sayyidatina Aisyah Mereka faham Soal sembahyang qasar ini bukan wajib Mereka faham Siapa yang musafir Kalau dia nak buat sembahyang zuhur dua rakaat boleh Tapi kalau dia nak buat zuhur empat rakaat pun boleh Maka memilih untuk buat dua rekaat pun harus, memilih untuk buat empat rekaat pun harus. Setelah enam tahun dia pada buat dua rekaat, dekat nak habis umur Syedina Osman, dia pilih untuk nak buat empat rekaat. Tak salah pak. Ulama kata terpulang dekat dia. Dia nak buat dua pun boleh, dia nak buat empat pun boleh. Buat dua kalau niat nak ikut sunnah... Pun boleh. Kalau dia nak buat empat. Sebab apa? Sebab dia rasa musafir dia ni tidak membawa sebarang masyarakat. Tidak membawa sebarang susah. Dia rasa dia nak duduk dalam dalam sembahyang lebih lama. Maka dia buat sembahyang. Zohar empat raka'an dalam musafir. Pun boleh. Ulama kata tak ada masalah apa. Cumannya ulama kata memilih untuk buat qasar tetap lebih baik. Pasal apa? Pasal Nabi sepanjang masa dia musafir dia buat dua rakaat zohor, asr dan Aisyah. Pasal apa? Pasal Abu Bakar, Umar, orang yang lebih dahulu daripada Osman ikut Nabi beti-beti tak ubah langsung. Nabi musafir buat semayan zohor dua rakaat, dia pun musafir buat zohor dua rakaat. Maka memilih untuk buat Kosor di dalam musafir itu tetap lebih baik. Ulama-ulama kata. Tapi Serina Osman nak buat empat. Tidak salah. Daripada kata. So tak ada masalah. Kan? Kadang-kadang ha, benda macam ni dia jadi pasir berkelahi. Dalam masyarakat. Benda macam ni. Bukan ada apa-apa pun. Benda macam ni pun jadi pasir berkelahi. Kan? Masalah usali dalam semayang pun berkelahi. Tak ada apa, -apa. Tak ada apa. Kecuali kalau selepas takbir, Allahu Akbar usalli wa abalul maghribi baru nak usalli. Tak bolehlah. Sebelum takbir, dia nak usalli walaupun Nabi tidak buat. Tetapi ulama' yang merangkakan benda ni. Ulama' rangkakan benda ni dengan tujuan nak bagi mudah. Nak bagi mudah kepada orang anak semayang ni ambil lajak dulu. Mata dia disebut usalli fardal maghribi tu, hati dia dah ikut serta dah saja aku semua yang maghrib. Dia dah ambil lajak dah. Satu lagi bila Allahu Akbar, lintah cepat. Itu kaedah yang diperkenalkan oleh ulama. Siapa nak buat-buat? Siapa yang rasa dia tidak perlu ambil lajak, tak payah buat. Tidak jadi masalah benda-benda yang macam tu. Maka serupa juga dengan soal jumpa hadis. Kata, Silina Osman bin Affan, dekat nak wafat, dia sembahyang. Dalam musafir, dia sembahyang tanam Dia tidak buat khasat. Hmm. Dalam musafir, dekat nak wafat, dalam musafir, dia sembahyang zuhur empat rekaat juga. Sedangkan dulu, bila musafir, dia buat zuhur dua rekaat. Tidak jadi masalah al-muhakikun ulama-ulama yang muhaqikun ulama-ulama yang benar-benar mengatakan tidak ada salah tentang mana ikut suka nak buat macam mana pun macam mana pun tak salah dia kata cuma dia tekankan apa dia kasar itu tetap lebih baik kerana Nabi buat begitu dan dia kata sama ada nak kasar ataupun nak itamah maka semua itu harus dia kata Kemudian yang bawah tu kita tak pernah baca terus. bawah tu maka memilih keduanya akan salah satu daripada dua ini iaitu imam. Semua lepas itu dia bincang tentang takwil yang dibuat oleh ulama. Ada ulama kata sedina osman buat lebih tu sebenarnya bukan pasal apa. Tapi sebab dia ni special dia sahabat nabi. Jadi dia boleh buat macam mana pun. Ada orang takwil macam tu majoriti ulama kata itu takwil yang tak betul. Toksah dok takwil lah dia pun kata. Lah ni kita balik kepada asal masalah. Masalahnya nak buat kasar pun boleh, nak buat empat rakaat pun boleh, nak buat hat mana-mana pun boleh. Sudah dia kata tak payah dok takwil banyak-banyak. Soleh kerana jumhur ulama kata taksah dok takwil banyak-banyak, tosah dok baca takwil dia balik ni. Tosah dok baca. Kalau nak baca juga balik baca dalam tak faham baru main tanya. Dia kata begitu tuan tengok masalah yang berikutnya. Qasar <tuh> sembahyang itu pada musafir dan syaratnya. Ha, ini dia nak bincang lebih khusus tentang sembahyang. Qafar. Kata Imam Nawawi. Bermula mazhab syafi'i. Dan mazhab maliki. Dan mazhab Abi Hanifah. Dan mazhab Ahmad. Dan juga Jumhur. bahwasanya harus qasar pada tiap-tiap musafir yang harus. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Sepakat keempat-empat mazhab mengatakan kalau kita ni nak musafir yang baik, maka boleh buat semayang khas. Itu sepakat. Semua mazhab mengatakan kalau musafir itu musafir yang baik. Musafir kerana apa? Kerana nak pergi ziarah sedara di Kuala Lumpur. Musafir pasal apa? Musafir pasal nak pergi tengok anak terima ijazah dalam majlis convocation. Itu musafir yang baik. Musafir pasal apa? Pasal nak pergi tengok Manchester United lawan. Yang tu tak apa baik. Ha, yang tu tak boleh. Yang tu tak boleh. Yeah. Kan? Jadi hak mana musafir yang baik, dia kata musafir ini membolehkan kita buat semayang kasar. Itu sepakat keempat-empat mazahak. Dia kata. Dan Di mensyaratkan oleh setengah ulama' salah. <coughs> Akan keadaannya musafir itu takut. Dia kata. <coughs> ada setengah pendapat di kalengah ulama' salah ulama' yang dulu, dia kata apa? dia kata kalau sekanya musafir tu musafir dalam ketakutan baru boleh buat semayang kata kalau musafir yang aman, lebih baik dia kata semayang, tamam empat reka musafir dalam ketakutan, dululah dulu dulu kalau nak musafir, perjalanan belum tentu aman ha, dengan penyamun dia panggil Orang-orang yang kerja menyamun Kabilah-kabilah Di tengah padang patiak ni banyak Jadi kalau berhenti Kalau berhenti Nak semayang ni Takut Takut pun seorang lagi Siapa kena serbu mai Dia katok semiraitah ke apa Jadi lugu tu Keadaan takut macam tu Dia kata baru boleh Eh, buat semayang kasar kalau keadaan aman tak ada apa-apa berhenti tidak terlentang dalam kereta bercakap siapa buat apa dia kata lebih baiklah semayang empat rakan ada pendapat macam tu itu pendapat ulama. begitu dan setengah mereka itu mengatakan keadaan musafir itu hanyalah musafir haji ataupun umrah saja. Oh, ada yang yang ketat syarat nak buat sembahyang kasar ini. Dia kata kalau orang nak pergi buat haji, nak buat umrah tu saja boleh buat sembahyang kasar. Kalau nak pergi kolongpor, nak pergi kenuri, nak pergi ziarah dia balik tak boleh. Kata, ada pendapat macam tu. Pendapat ni tuan-tuan biasa lah. Dulu sampai la ada dua pendapat. Satu pendapat Syadid. Dia kata Syadid ni keras Cukup keras, ni, tak boleh tolak langsung. Keras. Kalau nak pi makan di kedai, wajib. Dia kata, kena tanya tuan kedai tu, ni hang goreng, mi ni, mie beli kat siapa, toyu pakai toyu, cap apa, dia syadid macam tu. Ha, boleh makan tak rumah. Kan? Ada orang jenis syadid macam ni. Jumpa ustaz tak pakai kepiah, oh tak boleh aku tahu dalam mengaji kedai, dia ni jenis tak pakai kepiah. Oh dia syadid dia syedif dia tak boleh ada orang jenis macam tu ada orang dia jenis moderate moderate bu bukan modern moderate ni maksudnya dia ada pertimbangan dalam beberapa hal dia ada pertimbangan dia kata kita dah pi, kita dah tanya ada mie duk ambil ke orang kita kot orang saya kata kita semua ambil orang kita punya, ok cukup makan lah tak payah buat keselit panjang hidup seluruh dah pong dia tengok toyu cam apa-apa semua ada moderat. Tanya ni tanya bagi puan hati kita. Ay, kalau dia jawab bagi kita, kita kata mi pakai mi, mi orang kita kot Ay, dia kata mana boleh, mi orang kita cepat basi. Saya semua ambil azinah. Assalamualaikum. Dia makan gede leh. Takat joke okay. ke? Ingat. Moderat. Daripada dulu sampailah ada dua golongan ni. Biang tak boleh bertolak ansur dengan yang boleh berkira bicara. Boleh berunding, boleh berbincang. Bila sampai perkara-perkara prinsip? No. Sampai nak suruh saya kata buka aurat ni halal, minta maaf. Itu prinsip. Itu prinsip. Ada orang, dia ada kira bicara dan dia ada Biar ada hak dia. Sampai peringkat ni, tak boleh. Sebab apa? Benda ni, benda yang diputuskan. Di dalam Quran dan di dalam hadis Nabi. Benda ni, yang orang mesti meru-gelik aku pun, aku tetap kata macam yang Quran, hadis kata. Dalam soal-soal yang bukan prinsip, dalam soal-soal yang teknikal, dalam soal-soal furuk, dia kata soal-soal cabang -soal kita boleh berunding. Begitu maka ada sebahagian ulama' yang dia kerah macam tu dia bila baca-baca hadis hadis cerita pasal Nabi buat semayang qasar dalam musafir musafir Nabi tu musafir kerana nak pergi buat haji maka oleh kerana tu dia kata semayang qasar hanya untuk haji sahaja ha, dia kunci kejap macam tu sebab sedangkan majoriti ulama' jungkur ulama' Imam Shafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbah dan Imam Malik Mengatakan apa? Dia kata, no, bukan dalam haji saja. Dalam apa juga urusan yang baik. Bukan urusan maksiat. Maka boleh kita nak buat semayang kasar. Walaupun hadis Nabi kata, Nabi buat ketika Nabi, Nabi buat haji. Tetapi boleh kita apply hadis ini dalam keadaan-keadaan yang yang harus. Itu ceritanya. Baik, dia kata di sini, dia kata ada pendapat mengatakan perang. Ketika perang aja boleh buat kasar, lain tak boleh. Dan setengah mereka itu, keadaan musafir itu musafir ta'an, dia kata. Dia agak umum sikit. Dia kata, musafir, selagi mana musafir itu musafir kepada ketaatan Tuhan. Nak pergi menghubungkan silatul rahim, nak pergi ziarah adik-adik. Itu nak menghubungkan silaturahim. Silaturahim ini menunjukkan kita taat pada perintah Tuhan. Boleh? Saya kata begitu. Dan kata Imam Syafi'i dan Imam Malik dan Imam Ahmad dan kebanyakan ulama. tiada harus kasar pada musafir maksiat. Hmm. Kalau musafir itu musafir maksiat, tak boleh. Sepakat tiga mezahat mengatakan tidak boleh. Tetapi mengharuskannya oleh Imam Abu Hanifah dan Imam As-Sauri. Abu Hanifah kata tak apa. Walaupun tujuan kita tak apa, -apa elok, dia kata kita masih lagi boleh untuk buat sembahyang kasar Itu pendapat Imam Hanafi. Tiga mazhab lagi tak boleh, dia kata. Begitu. Masalah kadar perjalanan yang harus qasarkan sembahyang itu. Yang kita ayat bacaan tu ini kita tahu dah, dua marhalah tu lebih kurang berapa kilometer? Ha, lebih kurang kita semua dah tahu dah ni 91 kilometer ada pendapat kata 96 kilometer jadi kita ambil yang selamat kita kata 100 senang ada pendapat kata 91 ada pendapat kata 96 kilometer sebab sukatan yang dia bagi dalam hadisnya dia kata dua merhalah dua merhalah tu pada sukatan kita berapa? Ha, ada pendapat kata 91 kilometer ada pendapat kata 96 kilometer ha, jadi kita kira 90 kata ya 100 tu tentu dah boleh begitu ha? baik, tengok turis bawah kata Imam Nawawi dalam syarah muslim dan ada pun bermula ini hadis maka tiada menunjukkan padanya tu pun turis turis baca bawah lagi masalah masalah yang di bawah tu kasar dan permulaannya dari mana ha, ini kita baca di mana sempadan mula yang nak boleh kita buat semua yang kasar ni kata Imam Syafi'i dan apabila menghendaki seorang akan sekurang-kurang musafir yang harus kasar padanya akan sembahyang. Nescaya tiada harus pasarnya Melainkan hingga keluar dia daripada rumahnya yang musafir ia daripada itu dia syarat nak buat sembahyang sembahyang musafir sembahyang kasar ataupun pas sembahyang jamak ni syarat dia apa mesti keluar daripada rumah tu nombor satu dulu tu nombor satu tak boleh buat sembahyang jamak kasar di rumah kita tak boleh buat yang tu nombor satu baik Nescaya... Dia dah harus kasar Melainkan hingga keluar daripada rumah yang musafir ia daripadanya Dan sama ada rumahnya yang musafir ia daripadanya Faham tak? Kita daripada rumah kita di kita Kiptajah Kita nak pergi Kuala Lumpur Nak pergi Kuala Lumpur, nak ziarah orang sakit Misalnya cantik lah tu Itu cerita dia cerita nak boleh buat lah Semayang jama' kasar boleh buat Baik kita nak buat di mana? Nombor satu sekali atas rumah kita tak boleh buat kena keluar daripada rumah kita dan tak lagi dia diterang kena keluar daripada qaryah kita. Kalau qaryah kita qaryah Sungai Rambai, keluar pergi sembahyang di padang lalang okey. Itu dah qaryah lain. Kalau qaryah kita Sungai Rambai, kita tahu sempadan qaryah Sungai Rambai tang mana, kita kena tahu. Okey, rumah ni, rumah dia ni penghabis dalam qaryah Sungai Rambai. Rumah balik itu dah masuk padang lalang. Okey, lepas pada sempadan tu kita dah boleh sembahyang, sembahyang jemaah atau sembahyang kasar itu satu. Yang kedua dia nak abang kat kita kita dah pi Kolombo dah. Kita pi Kolombo duduk lima hari, duduk seminggu. Maknanya bila kita niat daripada sini nak pi Kolombo nak duduk seminggu kita sampai sampai di rumah anak kita di Kolombo tu, sampai sampai di rumah dia tu, ing kata asyrafah, maka terputus musafir. Tak boleh dah buat semua yang dia pasal kita niat nak pergi juga dia kata pasal apa? pasal kita dah dapat status mukim di rumah anak kita kita bukan musafir tetapi kita mukim, tak boleh buat di rumah anak kita dah kita kena keluar daripada rumah anak kita keluar daripada karya tempat dia duduk baru kita boleh buat semayang jama' untuk nak balik kampung pula <coughs> jadi rumah kita pun tak boleh rumah kita pergi dah duduk lebih daripada tiga hari pun tak boleh buat di rumah dia. Kena keluar daripada rumah dia, baru kita boleh buat. Keluar daripada dari karya rumah dia tu, baru kita boleh boleh buat semayang jamak dan kasar. Tuan boleh baca? Masalah ni dia kena dengar, beritahu, tuan-tuan terlelap macam tuan tak baik. Haa, dia jalan ni dia cukup sensitif. Terlelap, beritahu mata, tak lagi balik dia abang korang lagu lain. Lepas tu yang sedihnya, kata dalam Danduri, kata. Ada, <tut> <tut> ada, ada. Saya tak kata lagu, lagu dia kata dia negeri daerah. Hah, baik. <coughs> baik. Kemudian dia kata dan tiada di hadapan menari diri. Dan sama ada rumahnya itu qaryah ataupun padang dia agak salah. Enggak, qaryah dia kata ataupun dia ni si tiba rumah tengah-tengah padang. Kan? Tengah-tengah padang, padang lalang, dia lain. Okey, rumah di tengah-tengah padang. Dia tak ada kampung, tak ada apa, rumah dia sebiji dekat dia padang tu. Maka sukatan dia ialah Sampai habis padang tu Habislah kawasan dia Dia duduk tengah padang Rumah jenis Hai Caparal ni Kan buat satu padang besar tu Dia buat rumah dia tengah tu Tepi dengan kuda dengan apa Semua dia buat rock garden Ayang sungai Apa semua dia buat habis Dia sebiji aja ya, duduk tengah tu Dalam jarak satu kilometer persegi tu Rumah dia satu tu ya. ajar Tak ada saka kot tu Enggan nak kata korea pun tak ada Dia tak ada korea tentu Dia duduk seorang Sampai nak semayang jemaah nak kena keluar nak cari kampung orang lain semayang. Sebab dia, dia duduk di satu kampung yang tak ada orang. Misalnya, ha, maka bagi dia keluar daripada kawasan Haid Caparal dia tu. Di <gifat> sana baru mula kawasan, kawasan Jama'at Qasar bagi dia. Begitu. Ha, kalau nisbah kawasan, orang duduk dalam kawasan rumah ni, nisbah dia nisbah karya. Rumah penghabis dalam karya tu, ha, balik sana tu kita boleh buatlah semayang Jama'at Qasar. Begitu baik, maka jika ada ia pada lentangan tanah lembah maka hingga melampaui akan lentangnya ni kalau orang duduk lembah ni kita baca sekali lalu, tak ada lah eh? orang kot ni duduk lembah duduk di padang ni, tak ada kan? walaupun nama padang ladang, tapi rumah penuh maka, ni semua cerita cerita orang Arab orang Arab ada yang duduk macam ni, duduk sorang-sorang dia tengah-tengah padang -tengah gitu hmm? dan jika ada ia pada memanjang tanah lembah maka hingga bercerai dia daripada tempat rumahnya ni jenis orang hak duduk Isolator punya tempat ni ha? Dan jika ada ia Dalam negeri yang berkumpul Maka sehingga melampaui tempat memanjang Negeri itu Dan jika ada ia dalam negeri yang berselerak rumahnya Maka ia itu hingga melampaui Barang yang hampir rumahnya Daripada itu negeri Ini macam-macam cerita Maka jikalau kasar dia Padahal tidak melampaui Barang yang aku sifatkan itu Saya mengulang dia akan semayang Yang ia kasar akan dia Pada tempat ni Haa, uh, dia nak pergi kolombo. Dia keluar dari rumah dia, dia pergi rumah anak dia, Tapi rumah dia aja. Dia. dia silap. Kita doa abang kata tak boleh buat semayang dalam rumah. Lup, dia selena lepas Huraian tu Huraian itu dia tak dengar dah. Dia dengar takat kata, ustaz kata semayang jamaah kata ni tak buat buatlah rumah kita. Dia. Maka dia pun nak pergi kolombo. dia keluar dari rumah dia, pi rumah anak dia ni ayah nak semayang dah. Kan? Dia pergi semayang dalam rumah anak dia pula. Sedangkan dia masih dalam karya lagi. Maka sembahyang itu tak terpakai. Maka dia wajib mengulangi semayang itu. Ulang di mana? Ulang setelah dia keluar daripada karya. Dia kena semayang di luar karya untuk jamak dan kasar ini. Begitu. <tuh> Masalah Allah. Kasar itu harus, haruskan bagi orang yang sakit. Ha? Dia kata orang sakit, boleh tak boleh buat semayang kasar Orang sakit. Maksud orang sakit di sini ialah orang yang tak boleh semayang berliri. Sakit. Maka dia kena semayang duduk cahil bangku. Dia kena semayang duduk sila. Dia kena semayang duduk seduk melendang. Orang hak jenis macam ni. Boleh tak boleh buat semayang jama' khas. Begitu maksudnya. Kata imam Syafi'i di dalam Al-Om. -um, dan bersamaan jua pada khasar itu. Iaitu harus ia akan orang sakit. Dia kata boleh lah ataupun orang yang sakar dan abdi dan merdeka dan perempuan dan laki-laki. apabila musafir mereka itu lain daripada musafir maksiat akan Allah Subhanahu taala semua boleh sembahyang jamak qasar ni boleh dilakukan oleh siapa saja Laki-laki ke perempuan ke dia ni orang merdeka ke hamba ke apa semua pun boleh orang sakit pun boleh maksud dia apa kalau sekiannya dia ni sakit dia serius Serius sampai hospital Pulau Pinang Tak boleh nak buat Maka nak hantar dia pergi hospital di Universiti Kuala Lumpur ha. Ada tak jadi kek macam ni? Ada Jadi bila jadi kebanyakan dia macam mana? Pakai okay, tak semayang Dengan-dengan dia tak semayang Dengan reba yang boleh pun tak semayang <laughs> kan, Ada juga jadi kek macam ni Sakit tu telahlah dia buat sabit kertas sakit Padahal sakit pun kena semayang Enggak. Tapi dia buat sabit sakit, sakit dia kata hantar tengok ni aku dah lah sakit dia kata duduk keras kejung dalam ambulans ni nak semayang lagu mana dia kata, makit tak boleh apa pun tak boleh aku pun takkan Tuhan tak tahu eh dia pergi buding kot tu, ada-ada orang cakap macam ni, oh ramai lu ada Tuhan bukan tak tahu kata aku sakit, pun oh, pakai kira Tuhan tahu je Dan, ah, dia kata macam reba ambulans tak kata, dia pergi tuduh pun tu pulak macam driver ambulans tak katalah dia sihat buat kereta berakhir macam apa lagi. Dia tak mayang macam dia berdosa. Aku tak lah. Da. Dalam agama driver ambulans pun berdosa, dia hak sakit pun berdosa, kalau tak semayang. Kena semayang. Kena semayang. Jadi semayang macam mana? Semayang takat mana boleh. Kalau boleh berhenti, turun pergi surau boleh. Kan, macam tuan tu, tengok kereta lawak dalam televisyen ni. Orang sakit tu macam streca. Dua orang engkat. Tengah lintas jalan, tengok kaita main laju. Dia agak tak ada lepas, dia letak serita lari. Sakit boleh berkik lari sama. Kaita lepas, dia main tidur balik, dia panggil buang kad balik. Serita kartun jadi macam tu. Kalau dia ni sakit, tapi sakit dia ni masih lagi boleh. Ambulen berhenti tempat rehat dekat Lubu Raya, dia boleh turun pergi semayang di, di surau Lubu Raya. Maka dia kena semayang macam tu lah kalau dia ni sakit sampai nak turun pergi ke surau tu tak boleh dia sakit apa tulang belakang jadi lagu mana kaduk tidur kerai kejong dalam dalam ambulan maka semayang dalam ambulan tu lah kok mana mengadap kira kok tu belah kok mana mengadap zon kata itu arah riblah semayang lah dengan pelukuk mata ke apa takat mana mampu driver ambulan kena pilah surau mayang cepat-cepat lah Sebab, ni kawan ni main, main. jadi apa ke pula kata ambulan ni mayang kadar segera lah begitu tapi semaya kena semaya begitu <coughs> baik masalah dia kata qasar itu apa hukumnya bagi orang yang musafir maksyat ha, ni pula dia nak bincang khusus pula tadi kita dah jumpa dia kata satu mazhab aja yang kata orang yang musafir maksyat boleh buat semaya qasar mazhab apa Abu Hanifah mazhab Anafi An baik ni pula dia nak bincang kata Iman Syafi'i barang siapa musafir ia kerana zalim atas seorang muslim Ataupun mu'ahad. Mu'ahad ni maksud kafir ni lah Kafir zimmi. Kafir yang mengaku tak setia kepada orang Islam. Ha? Barang siapa yang dia musafir ni musafir nak pi buat orang Islam. Ni turun daripada Pulau Pinang ni. Turun nak pi Kuala Lumpur. Dengan niat nak pi bunuh satu orang Islam di sana. Dia musafir dengan tujuan tu ataupun kerana menyamun di jalan-jalan ataupun dia ni memang turun ni turun dengan niat nak pergi rompak bank di Kolombor tujuan nak pergi menyamun ataupun berbuat jahat di atas muka bumi ataupun apa-apa tujuan jahat ni turun ni nak pergi Kolombor nak pergi Kolombor buat apa? nak pergi jumpa girlfriend di Kolombor jahat ha, ni, macam ni <tuh> ataupun abdi keluar lari daripada tuannya ha, ni kis hamba, hamba hamba sahaya hamba abdi ni dia tuang keluar daripada rumah tuan dia tuang nak pi ke lari tanpa pengetahuan tuan dia boleh tak boleh dalam tempoh dia nak lari daripada tuan dia tu nak buat nak buat semayang jama' khasar Cakap. ataupun laki-laki kerana lari supaya menegahkan hak yang lazim macamnya ataupun laki-laki ada bini, ada anak apa semua, saja nak lari daripada tanggungjawab. Tak mahu nak, nak bayar, tak mahu nak tanggung, nak anak bini. Nak lari daripada anak bini, nak lari pergi duduk nak bawa diri. Dia nak lari tu, nak lari daripada tanggungjawab, Sarah anak bini makan minum anak bini ni, boleh tak boleh. Dalam tempo dia nak lari pergi tu, dia buat semayang, semayang khasa. Kelarun benar ni kan? Tapi kecelaruan ni banyak dalam masyarakat kita, hak jenis kecelaruan ni. Dia nak pergi menyamun. Tahu dah kerja menyamun ni salah. Tapi dengan semayang sunat ikut jalan, dengan buat semayang jama' kasar. Celaru. Yang ni yang kata celaru. Iyahan nak pergi. Itu nak pergi buat benda haram. Yang ikut jalan ni, yang punya ibadat ni. Tak tahu nak apa. Celaru. Kan? Iyahan nak minum tu arah. Bismillahirrahmanirrahim. Kecelaruan yang berlaku dalam masyarakat, dia celaru majlis yang nak buat tu majlis uh, tarian lapin, cak limpong apa semua jenis merapu ni mula dengan doa Allah musalli alam minta minta berkat apa namanya? yang dia buat lebut tu, ini kecelaruan yang ada dalam masyarakat celaru ni dia tak boleh elok, selagi mana semua orang tak mengaji tak elok hak mengaji tu Dato' Mufti mengaji lah hak mengaji ni tuan-tuan khadir mengaji lah tapi orang panggil dia pergi baca doa majlis tu nak buat ke mana? Nak buat bagaimana? Dia bukan tak tahu. Kata tak sesuai ni. Tak sesuai apa dia kata cuba lah ni. <laughs> dia kata tak sesuai ni. Majlis macam ni ni nak pergi baca doa. Tapi arahan suruh dia pergi baca doa. Nak buat bagaimana? <coughs> tak jawatan. Kerana orang suruh dia pergi baca doa. Tak jawatan. Habis bukan tak jawatan siapa nak jadi mufti ya? Eh? Ayat. Ha bila tanya hak kita kata tadi hak kumpulan Syadid dari ni, hak jumpa ustaz tak boleh biar marah ni, ah ha, dia kata kenal tak jawab tanah kita prinsip oh, gudung-gudung dia. Ha, ah ada lah orang betul. Kan? Ya. Dan ini adalah kecelaruan yang berlaku di dalam masyarakat. Ha, dia bercerita. Ha, ah inilah ceritanya. Jadi Dia ni ni nak pi, nak mustafir, nak pi samun, nak pi rompak bank. Semayang tu nak kok jalan dengan buat jamaah khasar. Dengan doa angkat punya tinggi nak kata apa semua. Orang sampai sana nak samun bank. Ni macam ni ni. Dia kata. <coughs> Ataupun lari daripada tak mau nak tanggung nafkah anak bini dan sebagainya. Ataupun barang yang seumpama ini makna. Dia kata atur lain daripada maksyat. Atau apa-apa lah jenis tak elok ni. Nak pergi dengan tujuan yang tak apa -apa elok ni. Dia kata. Maka tiada harus baginya bahawa khasar. Haa tu dia dia kata tak boleh tak boleh buat semayang jama' kasar pasal apa? pasal dia menuju ke arah satu benda yang tidak elok maka tak boleh buat semayang jama' kasar maka jika kasar ia dia diulang tiap-tiap sembahyang yang disembahyangkannya itu oh dia nampak? kalau dia buat juga semayang kasar tak mau, tak pakai dia kena ulang balik semayang tu, dan dia kena semayang tamam balik dia buat semayang zuhur dua rekaan, asak dua rekaan. Pasal apa ni dalam perjalanan Nabi orang buat bank? Tak mah. Tuhan tak terima yang tu. Imam Syafi'i kata tak boleh macam tu. Dia kena ulang balik semayang. Ulang macam mana? Semayang zuhur empat rekaan. Dia tak diberi kelonggaran. Tak diberi kemudahan kepada dia. Untuk Nabi buat benda tak elok. Begitu. Kerana bahawasanya kasar itu ruksa. Dia kata kerana kasar itu, semayang kasar itu, itu kelonggaran yang Tuhan bagi. Dia kata Kelonggaran Tuhan bagi pada orang baik, bukan pada orang jahat. Itu maksudnya. Dan hanya-hanya dijadikan ruksah itu bagi mereka yang tiada ia dirhakkan. Kelonggaran itu Tuhan bagi pada orang baik, bukan pada orang derhaka. Begitu. Lihatlah kepada firman Allah. Auzubillahi <tuh> minasyaitanirrajim, فَمَنِضُطُرَّ غَيْرَ بَعِلْ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ Maka barang siapa terpaksa ia kepada memakan daging babi dan juga bangkai dan juga darah. Padahal tiada keluh dia atas Islam. Dan tiada ia orang yang melampaui dengan berbuat maksiat. Maka tiada dosa atasnya memakan. Tentu tengok ni yang kata Islam. Mula-mula Islam. dia habang kata babi haram. Hurriman alaikumul maitatu Wadjamu walahmu al-khidzir Terang, dia kata daging babi haram. Hurriman diharamkan, tak boleh Tapi Islam ni yang kata Islam, tapi dalam keadaan apa Terpaksa makan Dalam keadaan barulah Terpaksa makan, tak ada arah dah Tak boleh nak elok dah, kalau tak makan Sekira-kira pada akalnya Boleh mati Dan yang ada Depan dia macam tu, satu tu aja Lain tak ada lagi mana ada hal lain, kena ambil alternatif lain ni tak ada. tak takde, saja nak jadi cerita depan dia, yang ada depan dia bangkai saja anda pernah dengar cerita dulu di England, jadi sekali <coughs> empat orang naik kereta musim selgi terperangkap terperangkap di luar ni semua selgi, selgi dah tukar jadi air ketui dah, nak keluar tak boleh dah nak keluar tak boleh. Kaitan tu duduk terperangkap. Dia, mereka dah strap lah di bawah. salji yang dah jadi air ni. Buka pintu tak boleh. Apa pun tak boleh. Nak buat ke mana? lah zaman tu handphone tak ada lagi. Apa tak ada. tak ada. Duduk, duduk dah kaitan je mereka. Makan apa-apa pun tak boleh. Jadi mereka start dengan duduk robek span. Span kerusi tu duduk makan. Lapak ni tak ada benda nak makan. Obek apa benda agak boleh Makan mula tengok ceklat hang dulu kalau ada lahir tak makan ceklat hang dulu habis yang tu semua dia mula duk tengok yang lembut sikit nampak span lembut korek makan bila dia makan benda tak ketahuan macam ni dan sebagainya mati daripada 4 orang tu ada yang mati mati kerana kebuluran tak ada benda nak makan bila mati tinggal hidup ni dia ada maya nak busuk tak busuk dia duduk dalam air macam barang duduk dalam peti air tak busuk tapi matilah badan lebam-lebam dan sebagainya dia keluar dalam artikel baru ni Tinggal kawasan hidup ni. Belah sekali daripada empat orang tinggal seorang aja Tuhan saja bagi panjang umur dia hidup. Dan dia ni pun hidup macam mana? Dia kawasan makan kawan dia. Tak ada pilihan lah. Dia, dia kebulohan dah. Tak ada benda dah nak makan. Tengok kawan tiga orang dah mati. Dah tengok di mata pula tu. Celik dia tengok mata nampak macam mata kucing. Dia kawasan makan. Tengok seringan nampak macam kopok dia koyak makan. Makan makan bangkai kawan. Kanjung. Okay. Sehingga lah sampai orang temui dia tu, sampai jumpa kereta yang terbangkat, baru jumpa, dia berkeluar dan lepas tu dia ni pun jadi macam orang tiga suku. Pasal apa? Pasal dia kenang gambalik dia qobek makan badan kawan ni. Dia boleh jadi gila lagu tu saja. Baik, Islam kata apa dalam bab Islam kata barang siapa maka barang siapa terpaksa kepada memakan daging babi ataupun bangkai ataupun darah, Padahal tiada keluar dia atas Islam. Dia makan tu bukan bukan dengan dengan niat kata ni Islam larang ni. Dalam Quran kata tak boleh makan ni aku makan juga habislah aku terkeluahlah aku pada Islam tu. Bukan dia masih Islam lagi. Tapi dalam kadang, kadang terpaksa macam tu, dia terpaksa buat tindakan tu. Dan tiada ia orang yang melampaui dengan berbuat maksiat dan makan Jum bukan makan-makan biji mata sedap lagu nak qobet semua makan dak. Dia makan sekadarnya nak bagi hilang lapang yang sekiranya sekir boleh meneduak dia daripada mati kebuluran saja. Begitu. Maka tiada dosa atasnya memakan itu. Itu dia, tuan-tuan tengok dalam Quran, klos macam ni pun ada. Begitu. Dan begitu juga tiada harus menyapu di atas dua kuf dan tiada menjamak ke sembahyang orang yang musafir dalam maksiat. Khuf ni kan, kasut kulit, apa pakai lutut, apa orang tu pakai ikat ni, musim sejuk mereka nanti pakai yang tu. Dalam Islam, dia bagi kelonggaran. Orang yang musafir dalam musim sejuk. Musafir dalam musim sejuk. Bila ambil ayat semayang, tak payah buka dah kasut khuf, dia tu tak payah buka. Memadai dengan, bila main tang basuh kaki tu, sapu bahagian atas. Bahagian atas khuf. Kelonggaran diberikan kepada dia tak payah basuh kaki pasal apa? pasal sejuk sangat keadaan tu memudaratkan dia, kalau dia nak buka kasut basuh ayam dan sebagainya, Islam benak kesapu di atas ruf tu dia tapi kalau musafir dia tu musafir maksiat, tak boleh kelonggaran dia kena pecat kasut dia juga buka kasut dia juga untuk nak kena basuh kaki begitu dia kata dan begitu juga, tiada boleh semayang sunat, membelakang qiblah oh, tak boleh <tuh> kalau orang yang musafir musafir orang nak pergi Mekah nak buat haji semayang mana tahu dah, Qiblat duk ke mana tak tahu dah, duk cakap ke terbang tu atau duduk buat gila cakap ke terbang tu, tak lagi panggil permugara, permugari, panggil ni tebelak kok mana eh, dia kata mana dia nak pergi tahu, kita duk cakap Qiblat duk dah bawah, kena semayang cara menerap duk. tak kulit lah, Qiblat duk dah bawah Baga la jangan kiblat itu mana kita duduk atas kapal terbang ikut mana kita mengadap situlah arah kiblat <tuh> Kalau betul-betul nak cari kiblat Nampak duk ambil kompas pusing jatuh kapal terbang duk cari tang mana kena melarat dia apa, apa pun duk ada bawa lah kita duk terbang Enggan acrita dia Islam dah bagi kelonggaran duk atas bangku kapal terbang tu kok mana mengadap anggap situlah kiblat zal dia bagi Takbir Allahu akbar sembahyang dalam keadaan duk atas bangku Rokok tunduk sikit. Eh tidak. Sujud tunduk lebih kepada kadar rokok tadi. Ya. Dulu awal-awal dulu. Permugari pun tak mengaji. Dia pun nak naik ke terbang pergi balik boleh tak ada mengaji. Bila orang semayang saya ke terbang. Dia buat bongkok tu dia tolong pergi angkat pula dah. Nak pula bantai belakang. Mata juga jadi macam tu. Allah dia pun faham dah. Allah dia pun kerti dah dengan orang duk pergi Mekah banyak naik ke terbang. Dia pun kena duk belajar. Kerti bagus itu. Begitu dia kata. Jadi dan begitu juga tiada boleh sembahyang sunat membelakang kiblat. Dia kata dan tiada diringankan daripada orang yang ada safannya dalam, dalam maksiat itu akan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang musafir maksiat tak dapat sebarang kelonggaran. Dia kena buat macam betul-betulnya. Begitu. Mata'alah dia kata, kasarkah orang yang tinggal di Mekah tak kala mengerjakan haji?" Ah, dia. Orang Mekah dia tumpah darah Mekah duduk di Mekah kira sampai besar sampai tua ada di Mekah dia nak buat haji boleh tak boleh dia buat semayang paka kata Imam Syafiq dan barang siapa ada ia daripada ahli Mekah ahli Mekah maksudnya penduduk Mekah dia penduduk Mekah dia nak buat haji maka mengerjakan haji ia nescaya menyempernakan dia akan semayang di Mina dan di Araqah orang Mekah tak boleh buat semayang Jama' Qasar tak boleh oleh kerana dia orang Mekah, dia tak ada status musafir. Dia orang Mustautin di situ. Dia orang yang memang tanah supah darah di situ, duduk situ memang tak bercadang nak keluar daripada di situ. Dia, masa dia pergi Mina masa dia pergi di Arafah, masa dia pergi mana pun, dia kena semayang tanah. Itu bagi orang Mekah. Dan begitu juga ahli Arafah dan ahli Mina Sama lah. Orang yang memang atas duduk di Arafah, atas duduk di Mina mereka ni semayang tidak boleh buat jambat kata. Begitu. Maka tiada boleh kasar dalam ia mengerjakan haji itu. Dan begitu juga orang yang tinggal hampir dengan negeri Mekah. Daripada mereka yang tiada-iada, tiada ada musafirnya ke Arafah. Daripada barang yang mengkasarkan daripadanya akan sembahyang itu. Sebab dia orang yang tak duduk Mekah pun, tapi dekat dengan Mekah. Dekat maksudnya apa? Tak sampai dua marhalah. Maka mereka juga tidak boleh buat sembahyang, jamak dan kasar sewaktu buat haji di sana. Masalah. Kasar kerana jauh perjalanan dan dalilnya. Wahai saudaraku, bermula setengah daripada dalil kasar sembahyang. Kerana jauh perjalanan dan bukan kerana maksiat itu. Ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmiri. Hadis nak cerita kata kita dibenarkan buat sembahyang jamak atar. Kerana perjalanan kita jauh. Jauh maksudnya lebih daripada dua marhalah Begitu. Kata hadis ini bin Abbasin anna an-nabiy al sallallahu alaihi wasallam kharaja min al-Madinah ila Makkah la yakhafu illa Allah Rabb al-alamin Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dia daripada negeri Madinah al-Munawwarah kerana pergi ke Makkah untuk mengerjakan haji yang ini pergi bersama dengan segala sahabatnya. Tiada takut di dalam musafir itu. Melainkan Allah Tuhan sekalian alam. Yang ini tiadalah di jalan jalannya itu seteru ataupun musuh. Bahkan aman sepanjang-panjang jalan itu. Kata Ibnu Abbas. <tuh> Maka sembahyang Nabi SAW dalam musafirnya itu akan sembahyang dua rakaat kasar. Hadis ni dengan sendirinya menolak pendapat yang mengatakan boleh buat jamaah kasar ni waktu takut aja. Tolak. Waktu aman tak boleh. Tolak. Sebab apa? Sebab Nabi daripada Madinah, Nabi Mekah buat haji, perjalanan aman. Walaupun perjalanan aman sepanjang jalan, Nabi buat sembahyang kasar. Maka... Kita dibenarkan semayang jama' khasa ni bukan kerana perjalanan tak aman. Tapi kerana apa? Kerana jauh perjalanan. Itu. Itu dia punya fokus dia di situ. Ingat? Macam setengah orang hari ni kata. Ada kata dulu sungguhlah kita nak cari masjid tepi jalan payah. Susah. Dia kata jadi dah jumpa masjid tu buat semayang jama' khasa setia lah sepanjang jalan haiwi ada surau dia kata awak yang diperbuat semayang jama' khasar semayang lah masuk zuhok semayang zuhok setelah ke sana jumpa asak semayang asak pendapat yang macam tu pun ditolak pasal apa? pasal yang dibenarkan buat semayang jamak khasar ni pasal apa? pasal jauh perjalanan bukan pasal susah sepanjang jalan pasal jauh pasal perjalanan itu melebihi dua marhalah, pasal tu disuruh buat semayang jama' khasar begitu Masalah, dia kata, kasar kan kerana penat apa hukum dia. Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um. <tuh> dan bersamaan jua pada barang yang dikasarkan sembahyang padanya. Pada musafir yang memenatkan dan meletihkan dia, tidak berjauh. Kerana takut di dalam musafir dengan sebab sesuatu kehendak atau lari dan aman. Yang ini tiada boleh kasar kerananya. Dekat tu kita buat sembahyang jamak kerana qasar ni bukan kerana benda-benda ni semua, bukan kerana perjalanan tu dibimbang akan memenatkan, akan meletihkan, maka dengan kerana tu buat sembahyang jamak. Bukan kerana tu, tapi kerana apa? Kerana jauh perjalanan. Dia nak abang yang tu. Dan bukanlah kita dibenarkan ni kerana takut ataupun kerana apa nak lari daripada apa-apa? Bukan, bukan kerana ni semua. Tapi pasal apa kita disuruh? Kita disuruh disunatkan buat semayang jamak, kasar pasal apa? Pasal perjalanan kita jauh dan sunah Nabi. Nabi bila berjalan jauh, Nabi buat semayang jamak kasar. Jama Begitu. Sengaja orang-orang meniaga hari ini. Naik ke petabang di Bapineng, Nabi turun di Kuala Lumpur. 45 minit saja. Eh dia kata alang kepala nak buat semayang jamak kasar. Malu kat Tuhan dia lah. Eh malu pasal apa pula? Malu pasal apa-apa pula. Dia pindah dalam kepala dia. Dia fikir malu kat Tuhan. Allah. Malu. Ini kalau tak semayang. Malu kat Tuhan. Kalau kita buat semayang jama' kasar. Dengan niat nak ikut sunnah Nabi. Boleh pahala pula lagi. Nak malu apanya. Tapi pasal apa orang cakap macam ni? Pasal dia memberi pendapat berdasarkan fikir dia. Bukan berdasarkan faham ilmu. Ini masalah dia baik, dia kata, dan ini sebab bahawasanya kasar itu hanya-asanya ialah pada jauhnya, dia kata nampak tak, dia duduk ulang yang tu saja, dia duduk tekan, yang tu nak bagi faham bukan dia tak ada modal, dia ada banyak lagi modal nak abang kat kita tapi dia nak bagi faham semayang jamak kasar ni kerana perjalanan kita tu lebih daripada dua makalah kerana tu kita kita disunatkan buat semayang jamak dan kasar tuan, -tuan perjalanan tuan-tuan yang kata Mustafa Ali, kita tak tahu apa nak jadi tak tahu apa nak jadi. Dah kata lagi dah masuk waktu asam. 4.45 masuk asam. Kita tak buat lagi jama' kasar. Tadi kita buat lohong saja. Wahai kalau tadi ni kita buat dah. Zohok dengan asam dah buat jama' takdim dah. Lepas tu mai pukul 4 tengah, pukul 4, 45, pukul 5, pukul 6. Tak apa dah kita selesai dah semayak dia tak buat lagi dia dok kira hak macam tadi jenis fikir lagu tadi masuk zuhok semayang zuhok saat lagi pi sampai tanganam masuk asak nak semayang asak katalah pi sampai pukul lima lima suku pun beraksiden mati katalah jadi macam tu mati dalam keadaan kita ada hutang dengan Tuhan Tuhan kira hutang ya Tuhan kira hutang saya nak jawab apa nak jawab kita, tadi saya lohok buat dah. Tuhan kata, dah ni masalah. Keh ni keh asam. Bukan keh lohok. Keh memang nak buat. Keh ni keh asam. Asam kamu tak buat. dan nak jawab guna Kita jawab kita, tak memang saya tu cadang nak buat. Cadang nak buat tapi tak buat. Dan tapi saya memang du ingat nak buat. Tuhan kata, tahu lah. Tuhan lebih jauh pada kita lagi. Kata kita du ingat nak buat. Tuhan kata, hangul syafir kan. Lepas siapa yang tak buat? Semayang jama', jama, jama sakrim tadi. Hmm. Sangkut. Enggak. dia anggap hutang tak semayang, dia anggap hutang, itu sebab semayang ni bila sahabat tanya Nabi, Ya Rasulullah apakah amalan paling baik Nabi kata, as-salatu ala waktiha, semayang awal waktu maka lepas semayang, itu kalau nak jadi apa pun Alhamdulillah lah, kita mengada Allah dalam keadaan satu bak selesai satu bak selesai kalau kita mengada Allah dalam keadaan waktu, dah masuk, tak semayang lagi, pula lagi pergi kejadian tu enam setengah petang asang tak semayang tuan-tuan nak kata apa 6.30 petang pergi jadi kemalangan yang meragut nyawa kita 6.30 petang pergi jadi kemalangan tu 6.30 petang tak semayang asang lagi nak jawab apa sedangkan Allah dah bagi kelonggaran suruh kita semayang semayang awal-awal tadi jamu'at takdir kita tak ambil kemudahan yang Tuhan bagi tu akhirnya kita mengada Allah dalam keadaan kita berhutang dengan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Nescaya tiada dikasarkan dalam musafir yang jauh. Di dalam segeduk. Dan juga kasat berjalan. Dan kasar di dalam musafir orang yang kasat berjalan kaki. Dan di dalam kelelahan dan juga ketakutan. Dia nak abang kata, semayang jama' kasar ni bukanlah kerana apa? Kerana kita ni perjalanan itu memenatkan atau melelahkan. Kalau kerana tu, orang-orang zaman Nabi dulu yang musafir naik untar tu dalam segedup. Buat rumah kecil ada belakang untar tu. Nak penat apa? Dia duduk katil tu. Nak ha, penat kawal tu tuntun untar tau. Dia duduk rehat tu dengan segeduk dengan teduh, dengan tak kena panas, dengan apa pun. Dia buat semayang pasar juga maka itu menunjukkan semayang qasar ini bukan kerana perjalanan itu membawa penat memenatkan tetapi kerana jauh perjalanan. Karena itu. Jadi kalau kita nak pergi, kita nak pergi kau rompok, kita nak naik kapal terbang 45 minit saja, tak ada penat tak ada apa. Pun disunatkan untuk buat semayang jamak dan qasar. Pasal apa? Pasal perjalanan dia jauh. Begitu. Hmm? Wallahu a'lam. Selepas ini kita masuk bab maja fi taksir solat iaitu bab yang datang pada menyatakan mengqasarkan sembahyang parbu. bab ni menarik tuan-tuan <coughs> saya dah baca terbentas lalu dia akan merongkai satu persoalan Yang orang duk cakap duk cakap pasal soal nabi buat nabi buat haji dalam tempoh nabi buat haji tu nabi buat sembahyang Semayang Fafah. Gat. Orang duduk bahay benda ni merata tempat. Ada lambat yang akan datang, dia akan huraik benda ni. Satu persatu. Dan huraian ini dari sudut mazhab syafi ni. Nabi ambil masa sepuluh hari. Daripada hari Nabi Nabi daripada Madinah ni sampai di Mekah. Kemudian bertolak pergi ke, ke Mina Nabi pergi Minah dulu. Itu sebab tuan kita tengok apa nama Jemaah Haji daripada negeri lain kan? bukan Malaysia lah terutamanya negeri-negeri Arab dan juga negeri-negeri India Pakistan apa semua ni geng-geng ni semua mereka kalau nak pergi buat haji mereka start 8 mereka akan ada di Mina dulu 8 hari bulan daripada 8 hari bulan di Mina baru mereka pergi ke Arafah Arafah 9 Arafah 9 10 mereka ada Mina balik 11-12 kemudian 13 daripada balik Mekah. Eh, ini pergerakan jemaah haji daripada lain Malaysia lah. Lain daripada Malaysia. Dia akan buat macam tu. Baik kita akan tahu lepas ni pasal apa mereka buat macam tu. Pasal apa mereka buat macam tu. Ha, jadi rangka cakapnya pasal apa? Pasal Nabi buat macam tu. Nabi daripada Madinah sampai Mekah. Sampai Mekah, Nabi terus pergi ke Mina 8 hari bulan di Mina tu Nabi dah buat semayang jama' kasar apa semua semayang kasar dah di situ kemudian Nabi bertolak arfah Nabi buat macam mana mereka tu buat kan jadi mereka ni nak ikut betul betul sunnah Nabi Alaihi Wasallam. ada sebahagian lagi pula bukan tak ada duit kan? Ha, kita duduk tengok apa nama mereka duduk berjalan bila kita naik bat kan kita naik bat daripada arfah main muzalifah nak main Mina kita naik bahas ke tengok kiri kanan bahas ni. Oh dia berjalan dengan galas bag, dengan tambung bungkuih, dengan Allahuakbar. Kita tengok dia perlu berjalan kan. Mula-mula, saya -mula, dalam diri kita ni. Eh kesialah, perempuan ni miskin. Sampai nak naik bahas keadaan duit. Tak, tuan-tuan. Dia campur dua. Ada sebahagian miskin. Ada sebahagian miskin. Ada sebahagian bukan pasal miskin. Tapi pasal apa? Pasal dia nak dia nak dapat catu dia nak dapatkan susah buat haji tu sebab apa sebab nabi SAW alaihi nabi sendiri ada menunjukkan beberapa petunjuk dalam hadis nabi yang mengatakan nabi tak mau senang-senang ni nabi mau bagi susah contohnya apa waktu melontak enggak sahabat-sahabat ni bila nampak nabi mai pekat kok nak bagi jalan nak bagi nabi pi melontak mudah nabi marah Nabi marah Nabi tak mau tu. Nabi mau biar dia berasa susah waktu itu nak buat ibadat ha. baru ada tril dia buat haji itu bawa ada tril dia susah ha. kalau fee pekis 32 ribu ada ha? pekis 32 ribu Malaysia ni pekis 25 ribu ha? seorang 32 ribu kira dia lagu tak susah kan Nabi pun susah dia lagi spesial daripada Nabi dulu. Kan? Nah, jadi kalau pergi ambil paket ni yang agak paket ni sekadar untuk nak memudahkan, bukan nak keselesaan, tapi nak memudahkan dari sini kita nak beribadah. pasal apa bila ambil paket, kata bayar lebih dua ribu, kita dijanjikan hotel dekat dengan masjidil Haram. pasal apa kita pun tak kuat dan sebagainya, itu cara ada salah apa tapi kalau pergi sampai 32,000, ribu, bukanlah kata salah. Tapi tak apa cantik begitu. Tak apa cantik begitu. Kan? Ha, jadi, biarlah nak buat ibadat ni kan. Bangkit semayang malam. Sebahagian ulama' memakruhkan kalau kita kunci jam. Kita nak bangun semayang tahajud, kita kunci jam. Sebahagian ulama' dia memakruhkan. Kunci jam, memakerukkan. Bukan kita tak boleh. Dia memakerukkan. Bagi apa? Bagi dia lebih suka kalau kita sendiri set dalam diri kita nak bangkit. Kita set dalam diri kita sebelum tidur tu. Nak tidur tu dengan Bismillah. Dengan baca salawat Nabi. Dengan baca tiga kul. Dengan baca ayat kursi. Dengan apa-dengan apa. Dalam hati ni kita duduk minta ke Tuhan. Minta, Ya Allah. Pukul empat lagi nak bangkit semayah. Tuhan gerak kita insyaAllah. Tuhan gerak kita ni dalam ni dalam ni nak buat tuan bagi kalau dalam tak buat kunci jam sampai bergoyang katil jam bukan jam jenis hak bulat tet tet tet tet -te -te -te -te, ni jam jenis yang pering ni hak dia hantuk apa nama tu dua di atas tu tung tung tung tung tu, tu, tu, tu. dia boleh hawin punga jam pergi ke dunia lepas dia tak ping sebab dalam tak mau ring hak jam tu bunyi ada kawan sahabat beritahu kan, dia kunci jam jadi kali pertama jadi macam tadi dia pungai terlupa kata dia yang kunci, bunyi bunyi-bunyi duduk gagal tak jumpa jumpa-jumpa pungai jumpa, bunga, lah lepas tu dah pagi suk, so, wafah, silam, wafah, gitu kunci jam lagi tak jump agak tangan duduk rewang tak sampai, tak jump jadi sekiranya sekir bangkit, boleh bangkit, bila bangkit bangkit, pergi pancang lah tak apa ni dia kata bangkit-bangkit-bangkit ditutup bangkit, bangkit, tidur terpijam tu pula dia kata Masya Allah dia kata asyik jadi susah sangat dia tanya tanya kita yang jadi susah sangat susah tu pasal dalam tuan-tuan kita ada anak perempuan kita ada anak perempuan kalau anak kita tu sendiri Allah buka hati dia dia faham Islam dia nak pakai tudung Allah tak ada masalah apa dia mak Berbanding dengan ada anak perempuan, dia tahu pakai. Dia tahu pakai. Jangan mana kita nak buat? Habis, habis, kotak fikir habis, mulut janji, macam-macam habis, nak suruh dia pakai. Kalau kakak pakai, ayah nak bagi yang ni. Kalau kakak pakai, macam-macam, macam-macam, luk kata, dia tahu kan? Padahal tawaran yang kita bagi itu cukup menariklah. Tak boleh tarik dia. Bagi apa? Dalam dia tak mahu dalam dia tamak. Dia sebab soal pendidikan dengan anak-anak ni bagi faham. Bagi faham. Kalau tengok dia tak sembang dia ambil tali pinggang pukul, dia sakit saja. Dia sakit badan saja, kita sakit hati saja. Bagi faham dia. Log lah, buku dah banyak ganda di kedai buku pasal suruh sembang azab neraka nak timpa orang yang macam-macam dah, beli bagi dia baca tak boleh cakap banyak. Beli, pergi dia baca. Kata, Abang, baca buku ni. Setiap Ayah nak sembang dengan Abang. Baca. Dia baca. Dia baca. Bukan kita cakap dia baca. Dia baca tu, dia main hati dah. Lepas dia baca, kita kata habis-habis. Habis dah. Buku nipis dah. Habis dah. Okey, Abang faham apa. Muka dia dah nampak belain dah. Kan? Haa. Oh, itulah kata Ayah duduk. Abang lama dah semayang ni tak boleh tinggal. Abang kalau ayah marah abang pun tak jadi apa. Kalau ayah pukul abang pun tak jadi apa. Kata. Tapi kalau esok, masuk neraka, Tuhan kena azab macam ni. siapa pun tak boleh tolong. Ayah pun tak boleh tolong abang. Abang kata dia, dia yang kisna. Tapi pendidikan ini di peringkat rendah lah. Kalau habis besar dah. <laughs> dia pun minta lebat pada kita. Kita bila cakap dulu tu. Hmm. Masa rendah ni, masa, masa, masa, masa peringkat rendah ni abang dulu tu kata dia. Dia nanti dengar, kita kata. Ha. Laban nak semayang ke dah? Nak semayang. Eh? Ha. Saat lagi masuk waktu, semayang. Ikut ayah, semayang. Ikut. Nah? Tapi bukan sedih tu aja. Tak, dia tiga hari, dia jantik. mai hari keempat jadi pula. Jadi pula, panggil pula. Kan bagi apa? apakah pula, ada kadang orang baca ni. Dia tengok tu, dia teringat balik dah. Dia baca dulu. Berubah balik. Berubah balik. Bagi faham. Kita kalau tak bagi faham ke, dia aduk paksa dia mai bila dia nak buat dalam keadaan dia tipu kita, dia tipu diri dia sendiri ni sampai bila? Aih ni, soal pendidikan anak-anak ni, anak kecil tak tahu. Dia makin besar makin tahu. Kecil tak tahu, dia makin besar, makin besar, makin besar makin tahu. Sekolah rendah mai sekolah menengah, anak kita depan mata kita dia dah sikap dia dah jadi lalai dan diri macam tu. Dia habis sekolah menengah, dia masuk universiti, dia dah main lepulain. Dia keluar kerja cara lain pula. Kita tengok anak kita ni, duduk besar depan kita ni, perubahan sikap dia, kita duduk tengok. Ada orang, dia, daripada kecil ni, mana pergi pun dengan dia, bawa anak dia, mana pun semayang dengan dia, apa, semua cantik. Pergi sekolah menengah, dia jadi liang. Dia sekolah menengah, dia jadi liang. Masuk universiti balik di rumah duduk tengok pun pak dia dah susah hati. Tapi nak cakap pun anak masuk universiti pak tak masuk. Dia nak cakap pun dia segan tak nak dia meneri dan sebagainya. Tapi esok bekerja elok balik pula. Alhamdulillah sujuk syukur dia dekat tuhan. Ada juga macam ni. Nen? Ada yang bila lagi teruk. Na'udzubillah. Macam benda ni siapa pun tak boleh cakap besar. Siapa pun tak boleh cakap besar. Enggak tak boleh hina kawan tu pasal anak dia leguni kata kau ni pasal anak hmm, tak boleh. Kita tengok macam tu kita syukur kat Tuhan pasal anak kita Tuhan bagi elok. Kita simpati kat dia. Sekat tu aja. Kalau dia kawan baik kita dia mai cerita masalah dia kita takak takak tak mana boleh tolong, tolong. Takak mana boleh tolong, tolong. Ada buku apa ke ada apa ke, kaset kah, apa ke bagi bil. tolong takak mana boleh tolong. Jangan hina dia. Kadang-kadang kita hina dia, hina dengan niat daripada hati kita, kita meluat kepada kita nak hina dia, kita nak keburuk dia, tak lama tuan-tuan, sat pak makan diri kita balik. Ramai juga orang yang kenal begitu. Ha itu ni, ha ni dia dok kata kat anak kawan tu, dia kata sampai tak reze langsung, kata macam-macam. Pada masa tu anak dia okey. Dia kata macam-macam, apalah tulah pak dia, apa macam tu, macam nipu, dia bagi dia bagi dia bagi, tak lama tuan-tuan, pak anak dia kenal ada juga maksudnya apa? kira Tuhan balas kat dia maksudnya dia kata tu bukan untuk nak membina kawan tu tapi dia nak menghina siapa yang kamu ni siapa ada apa hak kamu tu nak menghina orang ha, ni, ni bila, bila kita makin lama kita tuan-tuan mula-mula duk atas sana makin umur meningkat makin kita duk mengaji banyak kita ni ibarat orang naik orang naik helikopter makin lama makin tinggi makin lama makin tinggi. Arab itu kita takat tengok keliling kita aja. Naik satu peringkat kita naik pada ketinggian berapa? Kata 100 meter. 100 meter kita dah nampak lebih luas daripada hak dua tanah itu. Naik pi tengah 200 meter, naik 200 meter, kita naik lagi tinggi lagi lagi luas kawasan kita nampak. Lagi terbuka pemikiran kita. Baru kita reti. Sebenarnya yang kata hidup ni lebu mana? Dia kena macam tu Jadi siapa pun akan melalui proses-proses ni semua Siapa pun Dan kita mula dapat kesedaran tentang agama uh. Tak boleh tak boleh tahanlah. Berasa kita ni dah ketinggalan banyak dalam agama Berasa kita nak cover dalam masa sehari semalam Mana boleh sehari semalam Sehari semalam nak cover Berasa silap banyak Berasa tak kena ambil televisyen lempang pergi keluar Oh kaca, kaca, kacau Itu mula-mula dan makin lama makin lama makin lama baru dia boleh melihat benda ni dia rasional balik ini tak nak salah tak mana kalau ada tapi kita ambil yang bermanfaat yang berfaedah. tak mana tak ada, kalau kita tutup bang benda ni kita boleh kontrol dalam rumah kita kan baru terbuka terbuka terbuka mudah-mudahan nak menjadi satu orang manusia yang memahami mengambil masa dia satu proses yang cukup memakan masa. Yang penting minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah bantu kita. Tak ada perlu siapa bantu kita lagi. Memadai dengan Allah wa kafabilaahi wakilah. Memadaiilah Allah itu sebagai wakil yang boleh memelihara kita. Nah, wallahu aalam. Yang baik itu daripada Allah dan tidak baik itu silap saya dia tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul asr Subhanallah. Alaihi muhammadin fil awalin wal akhirin وسلم رضي الله كبارك وتعالى سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدي وفي نعمه ويكاك مذيلا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله رباه وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم تقفئنا في الدين وعلمنا التأويل وحزنا سراطك المستحيل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اكتباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحولا وتفرقنا من بعده تفرق المعصوم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم.